Ostaanko hetkeksi Jumalaa kunnioittaa vielä ylös? Kiitos rakastavaa, että Jeesus Tästä ikihanasta kokouksesta, jossa ollaan saat olla mukana. Kiitos, että sinun henkesi on täällä. Sinun pyhän henkesi, läsnäolo, tekee tästä kokouksesta sen arvokkaan ja sen juhlallisen ja sen voimakkaan ja sen väkevän tunnon ja tuntuman. Niin kuin me olemme tunteneet ja kokeneet. Halleluja. Ja nyt me iloitsemme ja riemuitsemme siitä, että Jeesus, sinä olet täällä. Sinun läsnäolosi on täällä. Sinun voimasi on täällä. Sinun rakkautesi on täällä. Hallelujaa. Ja vain sen tähden sinä teet täällä väkeviä tekoja, voimallisia tekoja. Sinä parannat sairaita. Sinä vapautat synnin orjia. Halleluja. Ja sinä tuot kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Ja sen tänään annamme kunnian ja ylistyksen ja kiitoksen sinulle. Kaikesta siitä, mitä olet suunnitellut. Isä, poika ja henki Hallelujaa. Kiitos läsnäolostasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mutta täytyy sanoa teille, rakkaat siirtolais, sisaret ja veljet. Nämä päivät ovat tehneet erikoisesti tämä päivä. Ja nämä päivät ovat tehneet minun erittäin... Erittäin voimakkaan vaikutuksen. Täällä on todella väkeviä Jumalan miehiä ja Jumalan naisia. Ja mä vielä kerran sanon teille, rakkaat. Ruotsin suomalaisten keskuuteen Jumala antaa näkemättömän väkevän herätyksen. Ennen näkemättömän väkevän herätyksen. Hallelujaa. Hallelujaa. Tänään kun olin tuon ihana voittoveljen asunnolla, heräsin Anni Varhain. Me ollaan Voten kanssa oltu hyviä ystäviä ja meillä oli jälleen kerran kilpailu. Me syötiin kilpaa ruotsalaista hyvää näkkileipää. halleluja. Kun olin Anni Varhain polvilla, niin Jumalani edessä. Yhtäkkiä pyhä henki alkoi puhumaan mulle. Ja niin yllättävästä asiasta mä olen itsekin yllättynyt. Haluatteko te kuulla, mitä pyhä henki puhui? Pyhä henki sanoi tällä tavalla, ja kun hän sanoi näin, niin mä murruin, mä itkin siellä Jeesukseni kasvojen edessä. Ja hän sanoi tällä tavalla, järki, järjen ja rahan aikakausi on päättymässä. Halleluja. Ja sitten hän jatkaa. Nyt on alkanut. Ja nyt on alkamassa ennen näkemätön Jumalan voiman aikakausi. Halleluja! Halleluja! Ja ystävät, se tarkoittaa käytännössä sitä, että me olemme nähneet, mitä järki, mitä inhimillinen järki ja viisaus on saanut aikaan maailman kaauksessa. Me olemme nähneet ihmiset, jotka ovat luottaneet rahan valtaan ja voimaan. Tämä mennyt viikko, tai tämä viikko, joka kohta väistyy, on ollut Suomen historian yksi ravistelevimpia viikkoja. Nimittäin muutamassa tunnissa sadat miljoonat, jopa miljardit, ovat haihtuneet kuin tuhka tuuleen. Otin lentokoneesta tämän iltapäivälehden iltasanomat. analyytikot kun ne analysoivat tulevaisuutta, Suomen tulevaisuutta, he poovat yhtiöille karua suorastaan pikimustaa tulevaisuutta ja aikoja. Pörssit ovat romahtaneet ja romahtavat. Ja minulle tuli voimakkaasti, minä en ole ikinä tätä tehnyt, mä teen sen, koska pyhäkin kehoitti. Uskovat, jos teillä on... Osakkeita, tehkää nyt järkevä veto. Myykää ne osakkeet välittömästi pois ja ottakaa ne rahat ja sijoittakaa ne Jumalan valtakuntaan. Pyhä sanoo, oikein, eh, eh, kerro se heille. Kohta pörssit, jos tämä olisi vessapaperia, kohta pörssit, arvopaperit ovat vessapaperin arvoisia. Me elämme sellaisessa muuttuvassa maailmassa. Jos Raamattu sanoo, että me menemme aikoihin, josta Raamattu sanoo, viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Mutta Jumalalle kiitos. Pyhä Henki, joka puutteli erittäin voimakkaasti ja väkevästi minua, hän sanoi, Jumalan hengellä on aivan valtavat, ihmeelliset, suverenit, laajuiset ihmeelliset suunnitelmat. Hän tulee ravistelemaan tätä viimeistä sukupolvea, joka on pettynyt kaikkeen inhimilliseen. Siihen, mitä ihminen on saanut aikaan. Nyt on tullut aika, jolloin yliluonnollinen Jumala tulee ja ilmestyy meidän keskuuteemme. Ja hän lupaa, viimeisinä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Mitä se tarkoittaa? Me tulemme näkemään ennen näkemättömän koko ihmiskunnan ja kristillisen historian suurimman ja valtavimman, massiivisimman hengenvuorotuksen, mitä ihmiskunnan historia koskaan elämänsä aikana nähnyt. Tänä päivänä meidän maan planeetalla on yli 6,5 miljardia ihmistä. Jumala, joka on valtaistumella. Joka sydän on täynnä rakkautta, joka rakastaa jokaista luomassa ihmistä. Hän tekee kaikkensa, niin että tämä viimeinen sukupolvi ennen Jeesuksen takaisin tulee, ennen kuin tulee ajat, jolloin tulee antikristuksen ajat. Täällä maan päällä järkyttävät koko ihmiskunnan historia, järkyttävimmät ajat, niin ennen sitä Jumalan pyhähenki tulee väkevällä tavalla ravisuttelemaan tätä viimeistä sukupolvea. Hallelujaa! Ja kun Jumalan henki sanoo ja raamattu sanoo, Jumala sanoo, että hän vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Minulle henkilökohtaisesti tämä kertoo ja sanoo sitä, että Jumala tulee koskettamaan tavalla tai toisella. Me emme edes ymmärrä sitä vielä, mutta hän tulee koskettelemaan maan, planeetan, joka ikistä ihmistä. Kuusi ja puoli miljardia ihmistä tulevat tavalla tai toisella kosketetuiksi Jumalan pyhän ja väkevästä voimasta. Hallelujaa! Ja Jumala puhui minulle tänä aamuna, me tulemme kokemaan sellaisia kokouksia, Jumalan voima tulee ilmenemään, Jumalan ja väkevä voima tulee ilmenemään niin, että tämä veli ja muut veljet ja sisaret, jotka ovat sidottu noihin pyörätuoleihin, me tulemme näkemään, kuinka he nousevat Jumalan voiman kautta halleluja, täysin terveinä halleluja. Raamattu sanota, kun Jumalan ylös on voima kohtaa meitä ja kohtaa meidän jäseniämme, hän tekee eläväksi meidän kuolevaiset ruumiimme. Se tarkoittaa sitä, voima on niin väkevä, voima on niin suuri, että kaikki se heikko se, joka aiheuttaa tällaista halvaantumista ja rajoituksia, niin että me emme kykene liikuttelemaan meidän jäseniämme yhdessä silmänräpäyksessä. Ihmiset ovat täysin terveitä, hallin he kykenevät heiluttelemaan jalkoja. Me olemme sitä nähneet Seinäjolla, me olemme nähneet tuolla Karjalassa, yhdessäkin kokouksessa, sunnuntai-kokouksessa Tuotiin lähi sieltä kerrostalosta ihminen, nainen, joka ei ollut pystynyt kävelemään pitkään aikaa, neljä miestä kantoi hänen tuohon kokoukseen. Julistimme väkevästi Kristusta, väkevää Jeesusta Kristusta, hallelujaa. Ja kun hänet istutettiin sinne kolmanteen penkkiin ja kun aloimme rukoilemaan siinä lopussa uskonrukouksen, tämä naisen ylle tuli Jumalan voima. Ja me vaan katselimme, mitä Jumalan pyhä henki voi saada aikaa. Kirjaimellisesti hänen käteessä olivat niin kuin helikopteri nämä, nämä siivet halluja. kun hän lähti melkein lentoon, kun hän alkoi itkemään. Isot kyyneleet tulivat hänen silmistään. Hän nousi sieltä ylös ja tuli sinne eteen ja todisti ja kertoi, Jeesus on parantanut minut, Jeesus on parantanut minut. Ja tämän aine lähti kävellen sieltä Jeesuksen nimessä. Hallelujaa! Hallelujaa! Jumala tekee ihmeellisiä asioita. Hallelujaa. Ja tiedättekö, mikä on mua muuttanut erittäin voimakkaasti? Mä joltakin kirpputorilta löysin tämmöisen kirjan seina, sieltä seinäjoilta, jossa, jossa on kaikenlaisia lauluja. Ja mä on niin, niin otettu tästä profetaalisesta laulusta, jonka juutalaissyntyinen, yksi meidän suomalaisista säveltäjistä tunnetummasta sellaisesta, Jan sipelius Sävelsi tämän Finlandian hymniin. Ja mä en ollut koskaan aikaisemmin tajunnut sitä, että hyvänen aika. Tässä on valtava profetia Suomen kansalle, Suomen tulevaisuudelle. Ja jos mä olisin laulaja, niin mä laulaisin tämän yhden kansallisihanimmista lauluista ja hymneistä. Mutta kun, kun mä en oo, niin mä luen. Kuunnelkaa. Joku teistä voi hyräillä tätä taustana silloin, kun mä luen, että tämä on ystävä profetaallinen sanoma Jumalan maailmoista. Mitä Jumala on suunnitellut, mitä Jumala tekee Suomen kansan kohdalla paraikaa ja se menee voimakkaasti eteenpäin. Oi Suomi, katso, sinun päiväsi koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja aamun kiurhu kirkkaudessa soittaa kuin itse taivaan kansisois. Yön vallat, aamun valkeus jo voittaa. Sun päiväs koittaa, oi synnyin maa. Oi Suomi, nouse, oi nouse Suomi. Nosta korkealle pääs, seppelöimä suurten muistojen. Oi nouse, Suomi, näytit maailmalle, sä että karkoitit orjuuden ja ette taipunut sä sorron alle. On aamus alkanut synnyin maa. Annetaan Jeesukselle väkevät aplaudit. Hallelujaa. Halleluja. Hallelujaa. Halleluja. Ja toinen valtava se heikkilä, joka kaikki tunnemme sävelsi ja sanoitti tällaisen valtavan laulun, joka on ihan saman henkinen kuin mitä edesmennyt tämän Valtava Jan sipelius meille välitti. Jumala ei hylkää. Vesi virtaa vielä. Vielä kukkii koko tämä maa. Nouse salkoon lippusininen, risti Jeesuksen. Se on kallein merkki merkkikuninkaani, liitto, ikuinen. Hallelujaa. halleluja halleluja Jumala tekee aivan ihmeellisiä asioita. Suomen nuoriso on pelastumassa. Mä kerron esimerkkiä, tämäkin tulee Kälviältä, jotenkin tämä kokous on Kälviä-kokous. Noin kaksi kuukautta sitten nuorisotyöntekijä Timo, joka on siellä ollut Kälvien helluntaiseurakunnan nuorisotyöntekijä, vastaanottaa perjantai-iltana puhelun. Nuori 15-vuotias poika Helsingistä soittaa. Jumala johdattaa niin, että hän ottaa yhden numeron väärin. Ei sittenkään väärin, vaan se oli ihan oikein. Jumala oli johdattanut tämän asian näin. Ja soittaa ja sanoo. Että ensimmäiseksi sanoiksi, että ootko sä jo valmis, me tullaan hakemaan lähdetään sinne pileisiin. Piti soittaa hänen parhaalle kaverille soittikin, Hellon taas seuraukana nuorisotyöntekijälle Jumalalle kiitos. Hallelujaa. Halleluja. Ja Timo sanoi ystävällisesti tälle nuorelle soittajalle, että kuule, anteeksi nyt, että varmaan oot nyt soittanut väärään numero, että mä en ole kuullut itse mihinkään pileisiin tänä iltana menossa. No nuori 15-vuotias helsikiläinen poika kyselee häneltä, että no mihinkäs tämä puhelu tuli. Ja sitten hän kertoo, kuka hän on ja millä tavalla hän on tullut uskoon. Ja tämä 20 minuutin puhelin keskustelu päätyy siihen, että tämä 15-vuotias helsikiläinen poika antaa elämänsä Jeesukselle. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Kyllä nyt saa antaa Jeesukselle aplodit. Halleluja, Halleluja. Viikonloppu menee. Ei Timo tiennyt, mitä Helsingissä tapahtui. Tämä nuori, 15-vuotias poika, kohtasi Jeesuksen. Sai syntiinsä anteeksi. Ei ole mitään sen ihanampaa ja sen suloisempaa, kuin ihminen saa syyllisyys, joka painaa hänen harteillaan yhtäkkiä kokee sekunnin pienessä murtoosassa Jeesuksen Jumalan pojan veri että kaikesta synnistä, niin kuin Raamattu sanoo, hallelujaa. Maanantaina se on jälleen Timolle puhelin ja nyt tämän kaverin, joka oli antanut elämässä perjantaina Jeesukselle puhelimen välityksellä siinä ja hänen paras kaveri soittaa ja sanoo, että ootko se kaveri, jollekka mun paras kaveri oli perjantai-iltana soittanut. Ja sitten hän sanoo, että kuule, mitä sä teitsille mun parhaalle kaverille? Se on, se on, se on saanut jonkinlaisen valistuksen. <lain> <Ja>. <lain> <Halleluja>. <lain> tai valaistuksen, niin se olikin. Valaistuksen. Ja sitten hän alkaa kertomaan. Kuule, kun me muut lähdettiin pileisiin, niin se mun paras kaveri ei lähtenytkään pileisiin. Se jäi sinne kotiin lukemaan raamattua. Ja se rukoili koko viikonlopun ja luki raamattu Ja sen elämä on ihan täysin muuttunut. sillä ei enää maistu viina, eikä pilettäminen. Ja kun mä oon nyt tämän viikonlopun tätä mun kaverin valtavaa muutosta, minkä, minkä Jeesus on hänen elämässään saanut aikaan, niin kuule, mä oon ruvennut ajattelemaan, että mä, oon, kuule, mä haluaisin tehdä sen saman ratkona. Voisitko sanoa rukoilla munkin puolesta? Yes. Halleluja. Toinen 15-vuotias toinen 15 kaveri antaa elämässä Jeesuksen. Ja tätä jatkuu viikon ajan. 16-vuotias tyttö, 15-vuotias poika soittaa ja Timo saa johdattaa toista kymmentä nuorta uskoa. Halleluja. Halleluja. Ja nyt he kokoontuvat tämän ensimmäisen pojan kotona siellä Helsingissä, joka ensimmäisenä antoi elämässä Jeesukselle. Ja voittavat tukkaputkella muita nuoria Jeesukselle. Halleluja! Tämä on evankelistojen timanttiaika. Hallelujaa! Mä en halua missään muussa ajassa kuin tässä ja nyt. Halleluja! Ihmiset kaikkialla maailmassa on niin kypsiä ottamaan vastaan evankeliin. Ei ole va vastaavanlaista aikaa koskaan ollut kuin mitä, se, mitä on nyt. Hallelujaa. Seine, jolla sateet lähetä kokouksissa. 15-vuotias tyttö tulee rukousjonossa siihen eteen. Ja kun mä tältä itkevältä nuorelta tytöltä, että joka vuosi sitten oli antanut elämänsä Jeesukselle, nimenomaan siellä sateet lähetä illassa. Kun kysyin häneltä, että mitä sä haluaisit, että Jeesus tekisi sulle tänä iltana, niin hän ei meinaa saada sanoja, kun hän itkee niin paljon. Sano, että mä sain isännyt aina mukaan. Hän on ensimmäistä kertaa, sä oot nyt illassa. Ja mä rukoilen, mä rukoilen, heti Jeesus pelastaa mun isä. Mä sanoin tälle tytölle, että tehdäänkö semmonen diili. Että nyt kun mä oon siunannut tässä ja sun puolesta, niin sen jälkeen, jos sun isä ei uskalla tulla, jos hän on niin arka, jos hän ei uskalla tulla tänne rukosiona, niin tuu hakemaan mut, mä tuun, mä jätän rukousjona ja mä tuun ja palvelen sun isää ja johdata hänet uskoon, kun hän istuu siellä takana. Tehtiin tämmönen sopimus, siunasin tyttöä, tyttö vaipui Jumalan voimasta sinne lattia, niin oli, oli siellä Jumalan läsnäolossa ja pyhäikin kosketti häntä on oli miltei loppumaisillaan, kun näin elämäni yhden ihanimmista näystä. Sateet lähetä kokouksen historiassa tämän kymmenen vuoden aikana. 15-vuotias tyttö tulee takana. Ensin tulee hänen isänsä marssiin, kyyneleet silmissä sinne alttarille. Tulee siihen eteen tiesin, mistä on kysymys. Ja itkevä 15-vuotias tyttö tulee hänen takana. Tyttö oli saanut isänsä ensimmäisen kokouksen, hänen elämässä ensimmäisen hengellisen kokouksen. Heti ensimmäisessä kokouksessa tulee eteen rukoiltavaksi. Ja kun mä kysyn tältä isältä, mitä sä tahtoisit, että Jeesus sulle tekisi? Ja niin hän alkaa kertomaan siinä. Tuo mun 15-vuotias tyttö on ollut enkeli meidän perheessä. Hän on vuoden ajan... Jokaikinen keskiviikko tullut innoissaan, sateet lähetä kokouksista. Ja hän on kertonut, mitä siellä on tapahtunut. Hän on kertonut, kuinka sairaat ovat parantuneet, kuinka Jumala on koskettanut ihmisiä, kuinka heidän elämänsä on muuttunut. Ja hän on tuonut hyviä viestejä vuoden aikana. Ja mä tein päätöksen. Isä sanoo, mä tein päätöksen. Mä tulen vielä eräänä päivänä tyttöni kanssa itse omiin silmi katsomaan ja näkemään, mitä Jeesus tekee siellä sateet lähetä illoissa. Ja nyt isä seisoo siinä. Tyttö itkee ilon kyyneleitä, kun hän näkee, että isä on siinä ja antaa elämänsä hänelle. Laskin käden tuon isän päälle ja julistin hänelle Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki hänen syntinsä anteeksi, annetuksi ja saaduksi. Ja isä sanoo, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Tyttö sanoo, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja. Maailman kaunein näky. 15-vuotias tyttö johdattaa. oma isän uskoon. Mun piti saarrota teille, mutta mä päätin, että mä vaan juttelen. Ja kun siinä saan katsella tätä ihanaa näkyä. Liisa alkaa heti puhumaan jo siinä, avaa sydäntä ja sanoo, että nyt me haluttaisimme, että meidän, minun vaimoni, tytön äiti, että hän myöskin tulisi uskoon. Olivat erittäin hyvästä kodista, hyvältä alueelta, jossa, jossa he asuvat perheenä. Mä sanoin vain tuolle isälle, että kuule, pikkuhiljaa, kun sinun vaimosi katselee, kuinka sinun elämäsi nyt muuttuu ja kuinka tytön elämä on muuttu, niin kyllä sieltä vaimokin tulee. Ja me odotamme sitä päivää, jolloin vaimokin tulee ja tulee varmasti. Halleluja. Halleluja. Jumala tekee ihmeitä. Halleluja. Nyt kun tämä on tämmöinen ihan harvinainen tilaisuus, niin minä haluan vielä kertoa teille sen, että ystävät, meillä on kaikkien ihmeellisin ja suloisin ja väkevin ja voimakkain sanoma tarjottavana tälle maailmalle. Jos mä nyt sanoisin teille, ystävät, että mä pitäisin tässä kädessäni maailman arvokkainta timanttia, joka on laskettu amerikan dollarissa 350 miljoonaa US dollaria. Jos mä sanoisin, että ensimmäinen, joka tulee tänne, saa maailman arvokkaimman timantin lahjana multa. Nämä mä tiedän, että ryysissä oli se onnellinen ensimmäinen, saisi se valtavan arvokkaan lahja. Mutta tiedättekö, ystävät, meillä on tarjottavana tälle maailmalle jotakin niin paljon arvokkaampaa, niin paljon enemmän kuin katoavainen kulta ja rahat, jotka arvo laskee koko ajan rahan. Ja tämän maallisen rikkauden ja näiden omaisuuksien, timanttien ja kultien ja kaikkien näiden vaista kaikki, tulee ruoka, edänä päivänä kaikki palaa poroksi. Meillä on tarjottavana tälle maailmalle. Ei ole olemassa mitään sen ihanampaa, kun saada olla välittämässä näille ihmisille, saada, niin kuin Nokia-yhtiö sanoi, connection. Yhtiö, joka on tehnyt kännyköitä miljoonittain ja miljoonittain, auttaa, että ihmiset saavat yhteyden toistensa kanssa, voivat kommunikoida tämän pienen laitteen tämän kännykän kautta ja välityksellä. Ajatelkaa, meidän tehtävämme on Jumalan ihmisenä, me saamme olla yhdistämässä Jumalan luomia. Ihmeellisiä ihmisiä, ihmisolentoja, ikuisuusolentoja, ihan kaikki sen näkymättömän Jumalan ikuiseen käseen käteen, niin että nämä ihmiset Jumalan maailmasta tulee näkymätön käsi, joka tarttuu näiden ihmisten käteen. Ikuisuus kohtaa. Ihmiset saavat siinä hetkessä syntinsä anteeksi, ja heistä tulee välittömästi ikuisen Jumalan, ikuisen valtakunnan perillisiä hallelujaa. Ja niin kuin ihanasti laulaa, mulla uppo rika sisä on. Näistä ihmisistä ei tule miljonäärejä eikä biljonäärejä, heistä tulee taivaan kansalaisia ja perillisiä hallelujaa, Kristuksen kanssa perillisiä hallelujaa. Taivas ystävät, kadutkin ovat puhtaita kultaa. Tässä meidän vihkisormuksissa on vain 18 prosenttia kultaa, kaikki muu on jotakin muuta. Mutta kerran kun me tulemme taivaaseen, kaikki on täydellistä, kadut ovat täydellisiä, kaikki on niin sanoikuvaamattoman puhdasta. Tuoksut ovat niin, että vaikka ottaisit kaikki maailman parisin parhat parfymit, mitä ikinä on tehty koskaan ja tullaan tekemään, sinä et pääse edes alkuunkaan siihen, minkälaiset tuoksut on kerran taivaas? Jumala oikein puutteli mua tällä viikolla taivaan tulevista ihanista tuoksuista. Hallelujaa. halleluja, Valtavat parfymit. Hallelujaa. Kaikki on täydellistä. Kadutkin ovat läpikuultava. Niin kuin tiedemiet ovat todenneet ja sanoneet, että silloin kun kulta on täysin sataprosenttista, että siinä ei ole mitään muita lisäaineita, kun se on vain ainoastaan puhdasta kultaa. Kultakin on läpinäkyvä, läpikultava. Ja taivassa ovat kadutkin sataprosenttista kultaa. Halleluja. Sinne ei oteta rautaa mukaan ollenkaan. Halleluja. Eikä muita metalleita. Halleluja, halleluja. Ja tiedättekö ystävät? Mä oikein haastan teitä nyt. Käytetään tätä ihaninta, maailman suurinta, hallelujaa, ja ihmeellisintä tehtävää, mitä Jumala on meille antanut. julista evankeliumia meidän rakkaasta, meidän vapahtajastamme, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja niin kuin Jumalan mies Ponkke on sanonut, yksi mielenkiintoisimpia ajatuksia, mitä olen koskaan kuullut. Jumalan mies sanoi, evankeliumi on ainut ase. Maailmassa me tiedämme, mitä aseet saavat aikaan. Järkyttävää. Evankeliumi on ainut ase, joka toimii näin. Kun ammut tällä evankeliumin asella, kuolleet herävät eloon. Amen. Halleluja. Annetaan Jeesukselle väkevä pato. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hengellisesti kuolleet ihmiset, jotka ovat menossa ihan se kadotukseen. Yhtäkkiä, kun Jeesus tulee ja ilmestyy heille, he saavat aivan uuden elämän. Ja hengellinen kuolema päättyy siihen. Heistä tulee eläviä. He alkavat elämään. kunnia Jumalalle. Halleluja. Evangeliumissa on ihmeellinen Jumalan voima. Halleluja. Halleluja. Ja nyt mä haastan teitä. Tästä kun mennään kaksi viikkoa, me olemme jälleen seinäjoilla valtavan haasteen edessä. 35-40 000 meidän maamme nuorta tulee jälleen. Jumala lähettää heidät, että He tulevat meidän kaupunkiimme. Ja saatte olla aivan varmoja siitä, että me tulemme evankeliomaan kaikki nämä nuoret Jeesuksen nimessä. Provinssirok alkaa. Ensimmäinen rockfestivaali. Halleluja! Ja me tulemme näkemään väkevällä tavalla, niin kuin nekin kesinä jälleen, nuoria, itkeviä nuoria, jotka antavat elämänsä Jeesukselle. Ja kun siitä mennään yksi viikko eteenpäin, tullaan keskikesään juhannukseen, ja kun olemme konferenssissa, niin me viemme suuren joukon nuoria himos tuonne rockfestivaaleille 60 kilometrin päähän keurulta. Ja ajatelkaa, pääjärjestäjät ovat varanneet meille ja teetupapussille parhaan paikan sieltä rockfestivaalin alueelta. Ja antavat meille rannekkeet, me saadaan ilmaisiksi kulkea siellä alueella ja saadaan kymmenille tuhansille roknuorille nuorille julistaa evankeliumia täysillä. Me olemme oikein kutsuvieraita VIP-henkilöitä. Halleluja! Jos joku sanoo, että ei Suomessa ole herätystä, niin sun täytyy olla hölöme, Hallelujaa! Talvipäivillä koltiin Kuopiossa, niin... Siellä tuli kolme ihanaa nuorta, kirkassilmäistä nuorta. Tampereltä oltiin, päivät olivat jo loppuneet ja menimme parkkipaikalle Martin kanssa ja muiden ystävien kanssa olimme palaamassa Seinäjoelle. Niin siellä, kun, aina kun mä tapaan evankelista, kun tapaan ihmisiä eri puolilta, eri kaupungeista, ja kylistä, niin ensimmäinen kysymys on, että onko teillä herätystä? Halleluja. Ja minä kysyn tu, turkolaisilta nuorilta, että miten teillä siellä, että onko siellä herätöstä. Niin nämä nuoret sanovat kirkkaan että kuule. Siinä joulukuun alussa meidän nuorten keskuudessa Semmoinen rukousherätys. Me aloimme rukoilemaan paljon enemmän. Tiedätkö, mitä on tapahtunut? Oltiin tammikuun puolessa välissä. Puolitoista kuukautta oli mennyt. Nämä nuoret innokkaasti sanovat, että nyt kuule, nyt on alkanut meidän nuorisoilloissa, niin tulemaan niin paljon nuoria, että ne on puolittuneet, eli tuplaantuneet, ja nuoria tulee koko ajan uskoa. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Kerta kaikkiaan, jos ei evankeliumi innosta meitä, niin mikä sitten? Halleluja. Halleluja. Ja nyt mä kerron vielä yhden esimerkin. Evankeliumissa on Jumalan voima. Itse kullekin, joka uskoo. Ja silloin kun Jumala puhuu, ja Jumala puhuu tänä päivänä hyvin monille teistä, kun Jumala puhuu sinulle jotakin, ota tosissaan. Ota tosissaan, kun Jumala puhuu hänen saa kautta. Se sana, jonka Jumala puhuu, se on Jumalan sana, ja siinä on voima, ja sen, sen takana on Jumalan siunaus. Oltiin jälleen sateetlähetä. Mä tiedän, jotenkin tämä sateetlähetä on mun elämää ollut niin suuri osa nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, että mä kerron sieltä, koska ne ovat niin ihania tuoreita. Ja Jeesus sanoi, että mene ja kerro Jumalan suhdista teoista. Oltiin jälleen rukoilemassa neljän tunnin aikana, tästä on nyt parisen vuotta aikaa. Ja mä huomasin, että yksi meidän uskollisista esirukoilijoista, jotka ovat, joka on ollut mukana siellä rukoilemassa kymmenen vuoden aikana, Tarja-niminen, uskollinen sisar, esirukoilija, taistelija. Yhtäkkiä siinä aamulla niin huomaan, että Tarjan siipi maata. Hän oli erittäin masentunut. Ja mä menen heti Tarjan luokse ja mä kysyn, että Tarja, mitä nyt? Ja tämä rukostaisteli alkaa itkemään ja purskata itkuu ja sanon, että mun vanhin poika, kahden lapsen isä, on seinä jo keskussairaalassa. Lääkärit ovat antaneet hänelle muutaman päivän elinaikaa. Kaksi lasta, lasten lastani hänen puolisonsa jää orvoiksi. Ja mä tajusin tämän tuskan suuruuden. Että ymmärsi tämän tilanteen vakavuuden. Ja mä en voinut mitään muuta kuin mä itkin ja laskin kädet tarjan ylle. Mä aloin rukoilemaan ja siunaamaan häntä siinä. Yhtäkkiä tulee Jumalan maailmoista. Sano teille rakkaat ystävät, että ei ole mitään sen ihanaa kun saada kuulla Jumalan ääni. Kun Jumala puhuu. Hän on puhuva Jumala. Koska hän rakastaa, hän kommunikoi, hän keskustelee, hän puhuu. Ei ole niin kuin se kolti muslimin poikien evankeliumassa ryhmän kanssa, niin muslimit, nuoret, teinikäiset pojat sanovat meille siellä kadulla, että mikä se semmonen alla, mikä se semmonen Jumala on, että me ollaan petytty siihen, että kun me ollaan vain yksin puhelua koko ajan, vaan puhutaan ja puhutaan ja puhutaan, eikä koskaan ota kontaktia, että mikä se semmonen Jumala on. Ja me kerrottiin näille pojille, että kuule, meillä on ihan erilainen Jumala. Hän rakastaa, hän puhuu, hän on kiinnostunut sinusta ja teistä. Ja yhtäkkiä sinne kun siunasin Tarjaa, niin pyhäinkin alkoi puhumaan mulle, että sano Tarjalle tällä tavalla. Ja mä sanoin. Antoi selkeä suunnitelma, mitenkä toimia, mitenkä edetä. Ja mä sanoin Tarjalle se, mitä pyhäinkin mulle puhui, että Tarja, nyt kun kello tulee 12, kun mä olen päättänyt tämän meidän yhteisen rukostaistelun täällä, niin sen jälkeen menee Keskus keskussairaalaan Kari poikasi luokseen ja vie häneltä, hänelle sanoma Jumalan sydämeltä. Poika oli kuolemaisillaan syöpä. Syöpä oli edennyt niin pitkälle, että lääkärit olivat nostaneet kädet pystyä sanomaan, että ei voida enää tehdä yhtään mitään. Ja Jumalan maailmasta tulee yhtäkkiä sanoma, että mene ja sano tuolle pojalle Naahumin kirjan ensimmäisestä luvusta jakesta yhdeksän. Ei nouse ahdistus enää toista kertaa. Yksinkertainen, mutta väkevä lupaus Jumalan maailmoista. Hallelujaa. Ja varmasti ymmärrätte, että kun Jumala puhuu, Jumala kehoittaa sanomaan jotakin. Se välittäjä, joka on siinä vain astia, joka välittää sanomaan Jumalan sydämeltä, niin ei varmasti epäile, etteikö tämä ollut Jumalasta. Ja mä sanoin Tarjalle, että mene ja vie Karipojalle tämmöinen sanoma. Ja sitten Jumala puhui, myöskin Tarja, laske sen jälkeen käteesi sinun poikasi päälle ja rukoile Jeesuksen nimessä. Hallelujaa. Haluatteko kuulla, mitä tapahtui? Ihana sateet lähetä, kokous oli keskiviikkoiltana. Tuli torstai-aamu. Tarja heti kiiruttaa sehne on keskussaidolla. Ja se oli jotakin aivan valtavaa, mitä hän kertoo. Hän ei mennyt uskoa silmiä. Kahden lapsen isä, Kari, hänen vanhin poikansa, istuu siellä sairaalassa siinä huoneessa, jossa hän odotti kuolemaa. Oli jo niin heikko, ettei pystynyt kunnolla enää istumaan, kun hänen puolestaan oli rukoiltu silloin edellisenä päivänä. voivat olivat jo niin ehtyneet. Hän istuu siellä täysin puettuna. Kirkkain silmin ja sanoi äidille, äiti, lääkärit totesivat minut täysin terveeksi. Tiedättekö ystävät, kun tällaisessa saa olla mukana sivusta katsomassa? Ei voi mitään muuta kuin vain syvemmin rakastua Jeesukseen. Usko kasvaa. Halleluja, sodassa he väkeviksi tulivat. Mitä enemmän saat hengellisiä voittoja, millä rintamalla tahansa, sitä väkevänäksi sinä tulet Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Halleluja. Minua niin siunaa, että ei ole meidän väkevyydestä kysymys, vaan Herrasta ja hänen väkevyytensä voimasta. Halleluja. Jumala sanoo, että minä olen panut avun sankarin käteen. Halleluja. Hän on Jeesus Kristus. Spesialisti. Ylilääkäri. Silloin kun maalliset lääkärit nostavat kädet pysty, silloin Jeesus sanoo, että tästä minun mahdollisuuteni alkavat. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Noustaa Jumalan Jumalaa kunnioittain ylös. halleluja, Hallelujaa. Hallelujaa. Horra papas, piritokotelamaa Tiedättekö, täällä on Jumalan voima? Täällä on pyhä henki. Ja nyt pyyhänkin kehoittaa niin, että nyt me tehdään niin, että me kaikki yhdessä ylistetään Jeesus. Nyt avataan suumme. Raamattu sanoo, että Jumala asuu kansansa kiitoksessa. Se on niiden uulten hedelmä, jotka häntä rakastavat. Nyt on aika kiittää ja nyt on aika ylistää. Halleluja. Tehdään se oikein ääneen. Puhu kielillä. Ylistä suomeksi tai ruotsiksi tai kielillä puhe, mitenkään vaan. Mutta kun vain ylistät Jeesusta, Halleluja. Jeesuksen nimessä.